belia dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis riwayat daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabb ليس بينه وبينه درجمان فينظر ايمن منه فلا يرا الا ما قدم وينظر اشأم منه فلا يرا الا ما قدم وينظر بين يديه بالا يرى الا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمر او كما قال متفق عليه وكان صحاباب ينباء عدي بن حاتم رضي الله عنه berkata kata dia nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kabda nabiy ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh Nabi kata tak ada seorang pun daripada kamu melainkan di hari kiamat esok di hari akhirat esok akan berbicara dengan Tuhan hmm? Itu hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi kata setiap-tiap orang maknanya tak ada seorang pun melainkan akan bercakap dengan Tuhan pada hari akhirat itu. Nabi kata laisa bainahu wa bainahu Cakap di antara orang ni dengan Tuhan, tidak ada penterjemah. Tuhan cakap kita, kita cakap ke Tuhan. Tidak ada orang tengah. Pada waktu itu manusia diberi boleh diberi boleh oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk nak bercakap bahasa Arab. Allah bercakap dengan kita-kita faham kita bercakap balik ke Allah dengan menggunakan bahasa syurga iaitu bahasa Arab, bahasa yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tiap-tiap orang daripada manusia akan bercakap dengan Tuhan dia dan bercakap depa ni tidak pakai perantara, tidak pakai juru bahasa, tidak ada orang tengah. Sayyazuru aimana minhu fala yara illa ma qadda. Nabi kata di hari akhirat itu sewaktu manusia ada di depan Allah Subhanahu wa taala bila manusia tu beralih belah kanan, tak ada benda yang dia nampak melainkan semua amalan yang dia buat masa atas dunia dulu. Wa yanzur minhu fala yara illa ma qaddam. Dan bila dia beralih kiri, tak ada benda yang dia nampak melainkan semua yang dia buat di atas dunia dulu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Nabi SAW nak bagi ingat kepada kita dalam hadis ni Supaya kita masa hidup dalam dunia ni buat benda baik Kerana di padang mahsyar itu di hari akhirat hak Kita buat la ni, kita nampak Kalau la ni kita buat benda huduh Kita beralih kanan nampak benda huduh Kita beralih kiri nampak benda huduh Allah ni kita buat benda dosa, kita beralih kanan nampak dosa, kita beralih kiri nampak dosa. Maka apa yang manusia buat semasa Allah Subhanahu bagi dia hidup atas dunia ni, semua ni akan dilihat di padang mahsyar itu. Nabi kata wayanzuru baina yaday fa la yara illa an-nar tilqa wajhihi dan apabila dia tengok ke depan tak ada apa yang dia nampak di depan dia. Melainkan api neraka sahaja yang ada di depan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah s.a.w. Nabi s.a.w. kemudiannya bagi pesan. Nabi kata, walau <tik> Nabi kata, Takutlah kepada Allah. Walaupun kamu hanya mampu mensedekahkan sebelah buah korma. Maka hendaklah kamu sedekah. Itu maksudnya. Nabi kata, fatakunnar, takutlah kepada neraka. Neraka Allah SWT ta ni tak boleh nak cerita dahsyat dia. Setelah kita membaca ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi yang cukup banyak cerita tentang dahsyat neraka. Fatakunnar, takutlah kepada neraka. Kegunaan Nabi saw alaihi wasallam kata, neraka itu tidak ada manusia yang boleh tahan, yang boleh tanggung penderitaan yang disediakan Allah di dalam neraka. Oleh itu Nabi kata, bersedekahlah, walau bisyak kita walaupun hanya mampu sedekah sebelah buah korma, bersedekahlah. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih sepakat semua ulama hadis mengatakan itu hadis sahih Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah silih kita nak tak mau dah ditakdirkan Allah hidup dalam dunia ini. tak ada pilihan dah walaupun kita tak minta lahir ke dunia ni tapi Allah sudah takdir kita lahir di dunia ni bukan sahaja Allah takdir kita lahir di dunia ni Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kita ni sempat melalui umur akhir balik di atas dunia ni. Bermula daripada tarikh akhir balik kita, kita dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat tiraman katibin, malaikat rakib dan atid tulis semua benda yang kita buat. Kita buat baik, dia tulis baik. Kita buat jahat, dia tulis satu keburukan pada kita. Mal tak mal kita akan melalui semua yang disebut oleh Allah dalam Quran dan semua yang disebut oleh Nabi saw dalam hadis dia oleh itu buatlah benda-benda yang baik-baik di dalam sebuah hadis riwayat daripada pada Abu Dhar رضي kata dia kalau Rasulullah saw ini ara mala ab السماء وهق لها ان تقطع ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا Wahai wanita yang tidak berlendir di atas ranjang, dan tidak keluar ke tempat-tempat terlarang, janganlah kamu berani kepada Allah. Artinya janganlah kamu berani kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau seperti yang dikatakan Seorang sahabat yang bernama Abu Dhar, dia menceritakan kata dia Nabi SAW bersabda. Sabda Nabi, "Inni ara ma la tarawna. Nabi kata, aku nampak benda yang kamu tak nampak. Nabi habak ke sahabat dia. Nabi kata, aku nak bagi tahu dekat hangpa semua, aku ni nampak benda yang hangpa tak nampak. at sama tisama di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata aku boleh dengar bunyi suara di langit. Ini benda yang kita tak pernah dengar, kita tak pernah nampak, Nabi dengar, Nabi nampak. Nabi sallallahu alaihi wasallam habaq kat kita apa yang dia dengar, apa yang dia nampak. Tuan, tuan kita tak ada lain. Kalau Allah kata, kalau Nabi kata kita kena percaya. Mengetu aja. Kita orang Islam, nama kata orang Islam ni, kalau Allah kata dalam Quran, kena berjaya. Kalau Nabi SAW kata ada tercatat di dalam hadis yang kemudiannya disahkan sebagai hadis sahih, kena berjaya. Maka hadis saat kita dok baca ni, Nabi SAW kata kat kita, Nabi kata, Ini arah ma la tarawnan. Nabi kata aku boleh nampak benda yang hampa tak nampak. Di antaranya apa tisana. Aku boleh dengar bunyi suara di langit. Nabi kata sememangnya patut bunyi suara itu di langit. Nabi kata aku dengar bunyi suara di langit. Sememangnya patut bunyi suara di langit ma fiha mawdi'u illa wa malakun waadhi'un jabhatahu saajidan nabi kata mau tak bunyi suara di langit mana boleh di langit tak bunyi suara nabi kata kerana kamu nak cari di langit noh satu kawasan seluas empat jari nak no, cari di atas langit no satu kawasan yang luas dia empat jari. Ia tidak disujud oleh malaikat, kamu tak akan jumpa. Makna dia apa? Makna dia Nabi SAW nak haba kat kita, selain daripada kita ni makhluk Allah, ada lagi makhluk yang Allah jadikan iaitu malaikat Allah Al-Muqarramun. Malaikat Allah Al-Mukarrabun, malaikat yang dekat-dekat, yang hampir-hampir, yang kharif dengan Allah SWT ni, mereka ni sentiasa sujud kepada Allah SWT. Bahkan malaikat yang Allah tempatkan mereka di langit, kerja mereka sujud membesarkan Allah SWT. Kalau kamu nak pergi ke langit, nak cari kawasan seluih empat jari, Nabi kata. Nak cari kawasan yang seluas empat jari yang tak disujud oleh malaikat. Kamu tak jumpa. Nabi kata. Maknanya Nabi Na'abak kata malaikat ni cukup kuat abdi diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sujudnya mereka ni. Sujud sambil berzikir. Mem memuji dan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kata aku dengar suara tu. Aku dengar suara malaikat duk sujud, duk zikir, duk puji Allah. Aku dengar. Nabi kata. Mana mungkin aku nak jadi manusia yang tak berzikir. Mana mungkin aku nak jadi manusia yang tak tahu puji Allah. Sedangkan Allah bagi telinga aku dengar. Malaikat sentiasa puji Allah. Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata, Wallahi, lau ta'lamuna ta ma'a'lam. Nabi kata, demi Allah. Kalau hampa tahu apa yang aku tahu. لَبَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكْيْتُمْ كَثِيرًا Hampa akan jadi manusia yang menangis sungguh-sungguh. Cukup kuat menangis. Dan hampa akan jadi manusia yang gelak sedikit aja. Nabi SAW kata, Kalaulah Allah bagi ke hampa ini, macam mana yang Allah bagi ke aku Aku boleh dengar macam-macam suara dan aku boleh nampak macam-macam benda. Kalau dekat hampa Allah bagi macam tu, hampa ni akan jadi manusia yang kurang delah dan menjadi manusia yang cukup kuat menanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nabi lalu ke ku atas kubur. Nabi lalu ke ku atas kubur, Nabi dengar, Nabi dengar bunyi tu, bunyi kubur kena azab. Nabi dengar. Nabi dok berjalan yang biasa. Nabi dengar bunyi malaikat dobelikir. Nabi sawallahu alaihi wasallam tengah semayang, tengah semayang Allah nampakkan kepada Nabi rupa surga sehingga kan Nabi terlupa dia gawang tangan nak sambak sesuatu sehingga sahabat tengok apa hal dengan Nabi tengah semayang tengok tengok melayoh ke depan macam nak sambak benda. Kemudiannya Nabi SAW tengah semayang tengok-tengok melayang ke belakang nampak tangan macam tepi. Satu benda. Bila hadis semayang sahabat tanya, Ya Rasulullah, pasal apa tadi kamu tengah semayang nampak kamu macam nak tergang-tangkap satu benda? Nabi SAW kata, Allah nampakkan kepada aku syurga. Dan aku nak sambak sebilik buah yang ada dalam syurga tu. Supaya boleh aku tunjuk ke kamu. Tapi aku tak dapat buah itu. Habis pasal apa kamu melayih ke belakang nampak tangan dekat tepih? Nabi kata aku ditunjukkan oleh Allah tentang dahsyatnya neraka. Aku rasa peretikkan api neraka tu nak main ke muka aku maka aku tepih dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah bagi nampak benda-benda macam ni. Nabi kata kalau sekiranya Allah bagi hangpa nampak apa yang aku nampak nescaya hangpa ni akan menjadi manusia yang gelak sikit dan menangisnya kuat sekali muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah selain bahkan Nabi SAW kata Wa ma bin nisa'i kalau hampa nampak benda yang aku nampak hampa dengar benda yang aku dengar maka sekali-kali kamu tidak akan rasa lazat ketika kamu bersama dengan isteri kamu di tempat tidur Nabi kata kalau hampa nampak benda-benda ni tak ada jadi hilang kelazatan ni'mat suami isteri hilang pasal apa? pasal rungsim kita memikirkan tentang dahsyatnya neraka yang duk tunggu orang-orang yang berdosa Nabi kata wala kharajtum ila su'udat taja'aruna ilallah bahkan Nabi kata aku takut hampa akan jadi satu manusia yang apabila dengar benda-benda ni semua hampa lalu tepi kubuh dengar bunyi orang kena azab dalam kubuh Hampa lalu ke tengah jalan dengar bunyi suara malaikat duduk berzikir. Hampa lalu di tepi jenazah yang nak dibawa ke kubur. Hampa dengar bunyi suara mayat duduk dalam keranda duduk sebut. Segerakan aku, segerakan aku. Kalau hampa dengar semua benda ni. Nabi kata, lah Aku takut hampa akan jadi manusia yang berlari-lari di atas jalan. Macam orang hilang akan. Taja'aruna ilallah semata-mata kerana nak minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian itu hadis Riwayat Imam Al-Khirmizi Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian Kalau kita tengok hadis-hadis yang macam ni Dia cukup dah sebenarnya Untuk nak menimbulkan rasa at-tarif wa-tarif Rasa gerun nak buat dosa dan rasa begitu sekali bersemangat untuk melakukan kebaikan Nabi SAW kata sebuah hadis riwayat Abu Hurairah anhu. Nabi kata kata Abu Hurairah Nabi SAW bersabda Man khafa adlaja wa man adlaja balagal mandir ala inna silatallahi ghaliyah Ala, Alainna fil'atallahil jannah. Atau kama kal hadis riwayat Imam Al-Tirmidhi. Nabi SAW bersabda. Nabi kata, man khafat ad Nabi kata, bagi siapa yang takut pada Tuhan. ad dia akan jadi orang yang sentiasa berjalan malam. وَمَنْ أَدْلَجَةَ Barang siapa yang sentiasa berjalan, walaupun waktu malam berjalan tak berhenti. بَلَغَ manzil Dia akan sampai ke rumah dia. Maksud hadis ni ialah. Nabi SAW kata, man خَافَ Barang siapa takut ke Tuhan. أَدْلَجَةَ Dia akan berjaga malam. Dia tak tidur. Dia tak perlu tidur kalau dia takut dekat Tuhan dia takut nak tidur tu kerana masa tu lebih baik dia isi dengan ibadat pada Allah Tenggara hadis ni adalah hadis yang boleh kita guna untuk nak pasang pada diri kita Kita duk mengaji lama dah kita pun tak tahu kita takut tak ke Tuhan sebenarnya eh, kita tak tahu kita duk mengaji lama dah sebenarnya kita ni takut tak ke Tuhan kita tak tahu Maka Allah subhanahu wa ta'ala suruh Nabi habis hadis ni kat kita. Nabi kata, man khafa, siapa yang betul-betul takut. Dia sendiri tahu diri dia. Siapa yang betul-betul takut, ada lajar. Dia akan berjalan malam. Maksud dia, dia akan berjaga malam. Kalau dia tidur pun tidur, bukan tidur lena laib ni tak. Dia tidur pun pukul tiga, buk oh, biji mata terbuka. Bakit dah ambil ayat semayang. Usolli sunat tahajudi rakaat ini لله تعالى الله اكبر semata-mata kerana takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tak ada ingat nak tunjuk ke isteri, tak ada ingat nak tunjuk ke anak-anak, tak ada ingat nak tunjuk dekat jalan sebelah rumah, tak ada ingat nak beritahu ke orang kampung. Melangkat dia buat tu semata-mata kerana takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kata man khafa siapa takut sungguh Adelaja. Dia berjaga malam. Wa man adelaja. Dan bagaimana siapa yang kerap bangkit malam untuk sumayang malam? Balagal mandil Dia sampai ke rumah. Maksudnya, dia sampai ke syurga Allah SWT. Nabi kata, Ala inna sil'atallahi thaliyah. Nabi kata, kesahwilah. Sesungguhnya, harta benda di sisi Allah ini sangat mahal. Tilahah ni maksud harta benda yang berharga. Nabi kata ketahuilah sesungguhnya harta benda yang berharga di sisi Allah ni mahain. Allah inna tilahat Allah Ketahuilah harta di sisi Allah itu ialah jannah, iaitu syurga. Kamu dapat syurga, kamu dapat segala-galanya. Kamu tak dapat syurga. Kamu merana selama-lama. Hadis itu riwayat Imam At-Tirmid. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah selama. Mudah-mudahan daripada hadis-hadis yang kita baca itu. Sedikit sebanyak dia menyentuh hati kita. Mudah-mudahan daripada kita satu orang yang korang berjaga malam. Kerana nak beribadah kepada Allah SWT. Kita boleh jadi orang yang cuba untuk latih diri bangkit semayang malam. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita bermujahadah, nak perbetul, nak bersih diri, nak terbihah diri kita, nak dekatkan diri kita dengan Allah. Allah Subhanahu wa terima kita sebagai hamba yang diridai oleh dia insya-Allah. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan juz <tuh> surat 19 kata Nurul Ihsan jilid 4, muka surat 19 kita masuk satu surah baru iaitu surah al-sajdah makiyah surah al-sajdah makiyah ini juga dikenali dengan nama surah al-fusilat ha? surah ini juga dikenali dengan nama surah Al-Fussilat, surah Fussilat, yang membawa maksud surah yang dijelaskan. Dan ayat yang turun ini, daripada surah Fussilat, ayat dia mengandungi 53 ayat. Dalam, dalam satu setengah, dalam setengah riwayat mengatakan 54 ayat. Nabi Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh seorang pembesar Quraish. Tuan-tuan, kafir Quraish ini duduk di kelab dia. Dia pun bincang macam mana cara nak musnahkan Nabi Muhammad. Macam-macam cara dia pun buat. Dia pun kenakan tekanan, dia pun kenakan ugutan, macam-macam dia pun buat. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata satu orang manusia yang cekal, yang sabar, yang tidak gerun dengan sebarang ugutan. Maka orang-orang Quraisy telah pilih seorang daripada pembesar Quraisy yang pandai. Nama dia ialah Abu Bakar Bin Rabiah. Abu Bakar Bin Rabiah. Dia ni salah seorang yang mati ketika perang perang Badar. Maka mereka pilih atubah dan rabi'ah. Nak suruh atubah ni dijumpa Nabi SAW dan kemukakan tawaran-tawaran yang baik kepada Nabi. Ugut tak makan, kejut dia tak makan, seksa, dera, buat macam-macam tak makan. Nabi Muhammad SAW ni maka Quraisy ubah strategi. Mereka hantar kata orang utusan pergi jumpa dengan Nabi SAW ya, ya. maka kemukakan beberapa tawaran kepada Nabi. Maka dihantarlah Atubah bin Rabiah jumpa Nabi SAW. Bila Atubah sampai di depan Nabi, Atubah tanya Nabi. Tanya elok-elok. Atubah -elok. kata, Wahai Muhammad, kamu nak apa? betul-betul? dia ditanya macam tu. Ini kan kambelia rujuk di dalam tafsir Ibnu Katsir. Dia cerita tentang riwayat ini. Ustazbah di Rabi'ah bila sampai depan Nabi, dia tanya Nabi, "Tanya elok-elok, tak ada marah, tak ada jenguk, tak ada cakap buat-buat tanya elok-elok. Dia kata, Muhammad bagi tahu dekat aku." "Kamu nak apa betul-betul?" "Kamu mau harta?" "Kalau harta yang kamu mahu bagi tahu aku." Aku akan pastikan setiap orang yang ada di atas bumi Mekah ni bagi setengah daripada harta mereka. Semua orang bagi setengah-tengah harta mereka. Semua tu main bagi dekat kamu. Kamu akan jadi orang paling kaya di Mekah ini. Nabi diam aja. Kamu mau apa Muhammad? Kamu mau pangkas? kalau pangkat yang kamu mau, dia kata aku balik bagi tahu dekat pembesar masyarakat kita ni. Aku bagi tahu dekat depa supaya kamu hari ni juga dilantik menjadi ketua kami. Kamu mau apa? Kamu sebut saja apa yang kamu mau, pasti kami akan laksanakan. Cuma minta satu aja. Berhenti daripada kerja dakwah yang kamu duk buat. Kalau kamu berdakwah ni kerana kamu nak harta, tak sah dakwah, kami bagi duit. Kalau kamu berdakwah ni kerana kamu nak pengikut, kamu nak penyokong, kamu teringin jadi ketua, kamu bagi tahu, hari ini juga kamu, kami lantik kamu jadi ketua, tak sah buat dah penjahat kamu duk buat ni. Kamu jadi ketua kami. Bagi tahu dekat aku, pasti aku tunaikan apa kehendak kamu itu kata Utbah bin Rabi'ah kepada Nabi SAW. Nabi diam seribu bahasa. <coughs> Sampai habis dia bercakap. Tak ada apa nak bercakap. Nabi kata dia. Nabi kata Utbah. Sudah habis kamu cakap? Dia kata sudah habis. Nabi kata aku nak baca kepada kamu ayat yang Allah turunkan kepada aku. نبي مولا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل من الرحمن الرحيم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فاعرض اكثرهم kaum yang la Nabi baca ayat daripada surah Fussilat yang kita nak tengok tafsir dia tadi sat lagi Nabi baca ayat daripada ayat 1 sampai ayat 13 apa nah, kita nak baca tak lagi Nabi baca ayat tu di depan Uthbah bin Rabi'ah Bismillahirrahmanirrahim Hamim Mim Tanzilum minar Rahmanir Kitabun Fussilat ayatuhu Qurana Arabian liqaumin ya'lamun Nabi baca dengan tartil dengan sedap dan sebagainya Nabi baca depan dia patah patah patah Oktober Rabi'ah bila dengar Nabi baca ayat satu sampai ayat tiga 13 surah Fussilat ini sampai ayat tiga 13 dia bangkit dia pekuk mulut Nabi dengan tapak tangan dia ni Abu Bakar bin Rabi'ah ni pembesar dalam masyarakat Quraisy. Dia orang Arab, tuan Bila baca ayat-ayat ni turun atas bahasa dia. Nabi sebut sepatah-sepatah tu masuk dalam hati dia, geduk-geduk-geduk masuk dalam hati dia. Dia tak boleh tahan. Dia dengar ayat tu, ayat tu meruntuh jiwa dia. Ayat tu meruntuhkan ego yang ada dalam diri dia. Ayat tu menghancurkan kesombongan dia. Bila dia dengar ayat tu, si pecah-pecah, si satu ayat satu ayat. Sampai ayat 13, dia bangkit, dia pekuk mulut Nabi dengan tapak tangan dia. Dia kata, "Cukup wahai Muhammad, cukup. Aku tak mau dengar lah Dia tunggu dia pusing balik jumpa dengan orang-orang kafir Quraish yang duduk tunggu dia di sana. <tuh> bila sampai di tempat mereka berhimpun di balai Saqifah Bani Sa'idah tempat mereka berhimpun Abu Jahal, Abu Lahab, semua duduk ada sana bila dia ni sampai mereka pasak duduk tunggu mereka kata, wahai khutbah apa berita yang kamu bawa. Khutbah bin Rabi'ah bila sampai di sana dia kata dekat kaum dia dia kata biarlah dekat Muhammad dia, dia balik pergi dia pergi kata lebih tu dekat orang-orang Quraisy ni, dia kata biarlah dekat Muhammad ni dia kata tinggal dia lah biarlah pergi kat dia dia Muhammad nak buat apa pun biarlah tak cah-cah dia dia kata kerana sesungguhnya, bila aku sampai dekat dia tadi, bila aku kemukakan tawaran yang kamu suruh aku pergi sampaikan dekat dia tadi, dia tak kata apa pun dekat aku. Dia baca satu ungkapan kata-kata yang aku pasti itu bukan syaknya, dia dekat. Yang aku pasti apa yang dia baca tu bukanlah satu benda yang dikarang oleh manusia. Tetapi apa yang Muhammad baca tadi aku yakin dia mai daripada satu puasa yang maha besar Quraish bila dengar Atubah bin Rabi'ah kata lagu tu, dia pun kata kalau begitu kamu salah seorang yang kena sihir Muhammad Alhamdulillah hari ini cerita tentang surah Fusilat yang kita nak baca Nabi S. ayat 1 sampai ayat 13 hak tu saja Nabi tak counter balik, apa dia kata? Buang masa. Buang masa, nak counter balik, nak lawan balik. Orang kata, nak lawan balik. Orang kata, nak lawan buang masa. Kita apa hati Allah. Manusia ni, Allah jadikan manusia ni. Allah letak akal dalam kepala dia. Manusia boleh fikir. Bila kita bercakap apa yang Allah suruh cakap kita bercakap apa yang Nabi suruh cakap manusia ni dia tak boleh tahan kerana hak Allah suruh hak Nabi suruh ni sesuai dengan fitrah dia Islam nak menjamin keamanan Islam nak menjamin keselamatan Islam nak menjamin keadilan Islam nak jamin semua yang baik kepada seluruh umat manusia Kalau kita hadbah Islam Manusia nak keamanan, dia dengar Islam dia kata Islam menjanjikan keamanan. Manusia nak keselamatan, selamat diri, selamat nyawa, selamat harta benda, selamat maruah dia. Manusia nak keselamatan, dia tak mau orang tergharakkan dia, dia tak mau orang jatuhkan maruah dia. Manusia nak yang tu. Kita harap Islam, Islam memelihara benda-benda tu. Dia nampak Islam cantik tak payah kita tak payah hidup caucar orang kita tak payah hidup maski orang tak payah kita hampat Allah surah abad kita hampat Nabi surah abad dia masuk lub dalam hati orang yang benar Nabi s.a.w atabah bin rabiah pembesar Quraish main jumpa dia kalau masa tu dia nak kata balik ke mereka aku ni bukan apa aku tak perhati dengan hampa pasal hampa dia boleh kata tapi Nabi tak kata Nabi baca ayat Quran Nabi kata, hak ni yang aku nak abangkan Aba. Yang aku nak seru manusia kepada benda ni. Kalau betul-betul, kalau tak betul pun terpulang dekat apa. Aku nak buat benda ni. Dia bila dengar benda ni, sebagai seseorang yang ada akal boleh fikir. Bila dia dengar benda ni, dia faham. Kalau kena macam ni, nak ajak manusia jadi baik, kita pergi duduk lawan, Bodoh kita ni. Kalau benda macam ni nak bawa kita, masyarakat kita kepada satu keselamatan dan keamanan yang hakiki, kita piduk lawan. Bodoh kita ada Adakah menasabah kita nak pergi terjun gaung, orang fitahan kita, nak selamat kita daripada terjun gaung, kita mati dia. Bodoh kita ni kita nak terjun gaung orang mai tahan kita jangan jangan depan tu ada gaung jangan kita patut mau turun pai matapin dekat dia pasti apa? pasti kamu selamatkan aku daripada jatuh gaung tu ini islam islam adalah dia nak wa'mai keselamatan dia nak wa'mai keamanan dia nak wa'mai kesejahteraan kepada manusia dan islam tak mau manusia hidup terjun diri di dalam kebinataan Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah silakan Nabi baca ayat 1 sampai ayat 13. Orang cuba biar Rabi'ah dengar-dengar-dengar tak boleh tahan. Kalau kita belajar sains ni dia kata dalam lampu mentol tu dia ada dawai filament. Kalau kita alirkan elektrik pada kadar dia. Dia 40 watt kita alirkan pada kadar dia. Lampu tu menyala. Tapi bila kita alirkan sampai lebih daripada kemampuan wire dia dawai filament dia ni. Apa jadi? Puk! Terbakar lampu tu. Asubah bin Rabi'ah Apabila Nabi du'alirkan ayat Quran Masuk dalam diri dia Dia harap Dia faham Bila ayat tu dok ayat Quran Bila ayat tu masuk daripada 1 watt Naik 2 watt sampai 13 watt Dia cakap 15 watt tu Bila mai sampai 13 watt Dia tak boleh pergi Dia bangkit Pup dia pokok mulut Nabi Dia kata cukup wahai Muhammad cukup Aku tak boleh dengar lah lebih daripada ini. Tak boleh pergi Balik pergi jumpa kaum dia Dia kata aku nak buat satu aja Dia kata Kesimpulan daripada pertemuan aku dengan Muhammad ni satu tu saya kacau dia Muhammad ni orang baik dia kata tu saya kacau dia biar pergi dia biar dia nak buat apa pun biar pergi kat dia pasal apa? pasal bila aku pergi tadi satu kalimah buruk pun tak terbit daripada mulut dia ke aku Melainkan dia baca satu ungkapan kata-kata yang aku yakin itu bukan syair. Itu bukanlah ciptaan manusia tapi yang luar biasa. Aku aku yakin ini benda-benda ini main daripada satu kuasa yang besar. Buat hak tak dengar ni kata apa? Dia bertahan hang nanti. <coughs> Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kira. Cuba kita tengok tafsir surah ni. A'uzubillahi min syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha mim. Allah telah lebih ketahui dengan kehendaknya. Ha, ini takdiran yang berdasarkan kepada aqidah salafiah. Ulama-ulama salah depa bila jumpa jenis-jenis huruf kosong ni depa tak mau tafsir langsung. Alif lam mim. Ha mim. Alif lam ra. Semua ni, hak jenis-jenis kalimah potong ni. Ya, fin. Dan sebagainya, dia pulang balik dekat Allah. Dia berkata, kalimah huruf potong ini adalah rahsia, Firun. Min asrarillahi subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk di dalam rahsia Di antara banyak-banyak rahsia Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan ada banyak rahsia dengan kita. Yang paling ketara, ialah tarikh mati kita. rahsia yang hanya Tuhan tahu oleh jangan Rahsia Lailatul Qadar rahsia Allah tahu bila macam-macam berlaku Lailatul Qadar kita tak tahu masa mustajab doa Allah aja tahu kita tak tahu banyak-banyak benda yang menjadi rahsia Allah maka huruf potong dalam Quran termasuk di antara rahsia Allah Subhanahu wa taala Firman Allah Tanzilun. Tanzilun minar Rahmanir Rahim kitab ya, ya. bermula turun daripada Tuhan yang amat mulia lagi amat mengesahkan itu yakni kitab Quran ini Quran Tuhan yang berturun mai yakni Quran ini turun daripada Allah Taala bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perbuat daripada dirinya sendiri begitu Nabi Muhammad Alaihi Wasallam baca ayat ini depan utubah biar-rabi'ah. Ayat ini menjelaskan kepada utubah tentang tuduhan-tuduhan mereka selama ini. Mereka kata Muhammad ni pandai duduk karang kata-kata, kemudian dia kata benda yang dia baca ini Tuhan dia bagi padahal dia karang. Mereka duduk tuduh macam itu. Tapi bila dia sendiri, satu orang yang berakal tinggi, pergi dengar ayat tu mustahil manusia boleh karang benda yang sehebat ini. Mustahil manusia boleh karang benda yang sehebat ini. Pergi pulak dengar. Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran, dia kata kitabun fustilat ayatuh. Iaitu kitab yang ditafsilkan segala ayatnya. yakni daripada segala hukum dan segala kitab anbiya dan segala ajaran terkandung di dalamnya ini yang kata Quran. Dalam Quran ini tuan-tuan, kalau kita hari ini rasa hebat dengan buku ensiklopedia, oh Quran ini bukan ensiklopedia, lebih hebat daripada ensiklopedia. Dalam Quran itu dia kata terkandung hukum. Complete daripada hukum yang sekecik-kecik hukum sampailah kepada sebesar-besar hukum dalam Quran daripada hukum-hukum yang kecil, kita kata yang menyentuh soal-soal adah. Bila pergi rumah orang bagi salam kepada ahli rumah, itu soal kecil lah kita kata. Soal bagi salam, itu hukum dalam islah. Kita pergi rumah orang, kita tak boleh turun redah, tak tengok dua adah di dapur lah, Tak boleh. Dia sebut di masjid mana semalam? Masjid Al-Aqsa semalam saya sebut kita ni dalam masyarakat kampung ni kita hukum hakam ni tak tahu dia jadi macam mana tak apa jaga dari segi mengaji kita, dari segi nampak bagus ya dah tapi tak jaga hukum mengaji buat lain kulit kitab ni sampai lekang kulit-kulit sampai binding lain di kedai rajin mengaji kita, tapi pergi rumah orang satu tengok duk ada, duk ada dapur lah. duk, ada, duk di meja makan di dapur lah. la salam wa la salam Oh ada tak bunyi bagi salam tak bunyi sorah apa tengok-tengok duk atas bengku dapur. Terkejut bini kawan tu tengah duk goreng apa kat di dapur berali-berali. Tengok ada orang lelaki-lelaki lain duk dalam rumah dia. Terkejut tengok ai. Lang bubak-bubak naik atas rumah ambik kelumbung pakai turun mai. Apa ni? Nak mengaji rasa dah. Dok karang pula nama tok guru dia mengaji ni punya ramai tok guru dah. Tok guru ni tak boleh dia ha tu noba Ini ni masalah orang kita dia mengaji tapi dia tak paham ke apa-apa tak ada dia anggap apa dia anggap, anggap tu hukum kecil saja. dia kata nuh makhluk tu wuduk tu dia kira macam tu yang tu hukum juga tak kita nafikan bahawa wuduk itu hukum dan mesti dilaksanakan tetapi taklah dengan kerana kita nak laksanakan sana wuduk hak ni kita tinggal tak kena kalau kita nak bercakap tentang soal nak buat helikopter, kita kena reti buat basikal dulu. Ni sampai skru driver pun tak kena, spanner pun tak kena. Tentang ni bersama macam nak, nak buat helikopter, tak boleh. Reti hak atas dulu, kena tool dia dulu. Ni, pekakah-pekakah ni kena dulu. Hak mana player, hak mana skru driver, kena hak ni dulu. Kita bercakap tentang soal apa kita nak buat. Maka Quran ini dia mengandungi hukum hakam Daripada sekecik-kecik hukum, kita kena ikut sampai sebesar-besar hukum. Kita kena buat. Maka Quran adalah kitabun fusilat ayatuh. Diperjelaskan di dalamnya ayat-ayat Quran. Bidil dia terang tentang hukum daripada kecil sampai besar. Dan segala qasah al -diyah bagi pada kisah Nabi Adam alaihi salam hak mula sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada cerita dalam Quran Nabi Adam alaihi salam bukan cerita dia jadi nabi cerita kejadian Nabi Adam pun dah Allah sebut dalam Quran Bagaimana Allah mau Allah nak jadi Nabi Adam? Apa berlaku kepada Iblis apabila Allah suruh dia sujud hormat kepada Adam dan sebagainya? Allah cerita kat kita sampailah kepada kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan cerita kisah anbiya dalam Quran. Dan juga dia kata segala ajaran ada di dalamnya Quran, segala macam ajaran. Bukan ajaran agama saja ada dalam Quran saya dah cerita ada dulu bagaimana seorang ahli biologi Perancis semata-mata kerana jumpa ayat Quran <coughs> yang menceritakan tentang jari manusia ni Allah tidak jadikan sama Allah kata aku mampu untuk nak menjadikan jari manusia ni sama Ala an banana. Aku mampu untuk menjadikan banana. Jari-jari manusia ni serupa. Aku mampu. Nak bagi jadi sama, aku mampu. Maksud ayat tu ialah Allah buat tak sama. Maka Tuhan kata kalau nak buat sama pun boleh. Tapi aku buat bagi tak sama. Nak bagi sama dengan nak bagi tak sama, hak mana susah. Nak bagi tak sama lah susah. Nak bagi sama senang. Nak bagi sama tiru aja Nak bagi tak sama tu sudah. Tuan-tuan bayangkan cap jari kita ni, ibu jari manusia ni tidak ada dua orang manusia yang sama cap jari dia. Saya buat contoh banyak kali tak? Jepun buat motor Suzuki, buat motor Yamaha. Dia buat kunci, nak bagi belai, bagi belai, 100 biji boleh belen-belen, 1000 biji boleh belen-belen, 10,000 biji boleh belen-belen, 100,000 biji boleh, boleh belen lagi, sampai keluaran yang ke sejuta, dia jadi sama lah. Mati akai lah dia pun, nak buat mata apa, nak buat, nak buat gigi kunci tu, dia nak buat legu mana, benda panjang tu tu, nak buat bagi belai macam mana. Sampai keluaran yang ke sejuta, dia sama dengan hak mula tadi. Hak nombor satu tadi. Jadi sama dah. Kau ni boleh buka kau ni Jepun yang serdik tu. Pun sampai satu poingkat, hilang. Serdik dia habis. Allah subhanahu wa ta'ala buat manusia ni. Bukan dia berjuta. Bukan dia bilion. Tak tahu berapa seriliun. Manusia yang ada, tidak ada dua orang manusia yang Allah buat sama. Tapi Tuhan kata, aku boleh kalau nak buat bagi sama. Tapi aku buat bagi tak sama. Dia ni ni yang Profesor Perancis ni. Bila dengar ayat tu dia dia orang segeri. Doktor, Profesor dalam bidang Balaji. Dia kata betul je tak? Cak jari tangan manusia ni tak sama. Betul je tak? Dia buat kajian. Buat kajian dengan tujuan nak bagi bukti. Kata Quran tak betul je. Pasal apa? Pasal ada dua manusia yang sama cap jari. tud ad niat dia ketika buat kajian dan akhirnya setelah dia berputus asa, dia tak boleh dapat dua orang manusia yang sama cap dia beri dia masuk Islam. Ini yang dikatakan dalam Quran terkandung berbagai-bagai ajaran. Science, matematik. Kita tengok ayat tentang faraid, tentang hukum pesaka. Dia duk habaq dia ni dapat 1/6 dia habaq, kau ni dapat 1 dapat setengah dia habaq. Itu ayat faraid, ayat faraid itu ayat matematik. Dalam Quran ada ayat ekonomi. Ada cerita tentang ekonomi. Nombor satu dia kata apa? Dia kata Quran jelas menerangkan bahawa ekonomi mesti bebas daripada unsur riba. Selagi mana ekonomi berteraskan riba, maka selagi itu manusia dihirup darah dia oleh manusia sendiri. Ini ayat ekonomi. Jadi dia sebut di sini, dia kata Quran itu kitabun fucilat ayatu. Quran adalah kitab yang diperjelaskan ayat-ayat dia secara didik firman Allah Subhanahu wa taala Qur'anan Arabiyah hal keadaan Quran itu bahasa Arab Quran yang Allah turun dalam bahasa Arab bahasa Arab lugatul jannah bahasa syurga firman Allah li qaumin ya'lamun bagi kaum yang faham yani yang reti mereka itu akan yang demikian itu yakni orang Arab sedialah Sesuai dengan Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, dibangkitkan di tengah-tengah orang Arab, maka Allah buat turun Quran dalam bahasa Arab. Quran itu diturunkan dalam bahasa yang boleh difahami oleh orang yang hidup di depan Nabi. Pun begitu, sebahagian tidak boleh faham. Tidak boleh letih kerana tidak dapat hidayah Allah SWT. Firman Allah basirah wa nazirah. Hal menyukai segala yang ikutnya dengan syurga. Ayat Quran kalau baca, dia menjanjikan syurga kepada kita. Dia menjanjikan syurga kepada orang yang nak ikut Quran, nak ikut ugama. Janji Allah Arabiah. Hal keadaan Quran itu bahasa Arab. Quran ni Allah wakturun dalam bahasa Arab. Bahasa Arab, lughatul jannah, bahasa syurga. Bermana Allah, liqawmin ya'lamun. Bagi kaum yang faham, yakni yang reti mereka itu akan yang demikian itu. Yakni orang Arab. Sesuai dengan Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, dibangkitkan di tengah-tengah orang Arab, maka Allah wakturun Quran dalam bahasa Arab. Quran itu diturunkan dalam bahasa yang boleh difahami oleh orang yang hidup di depan Nabi.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 Dan menakuti segala yang tiada ikutnya dengan neraka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bukan dia bagi seonok dengan surga aja. Allah ingatkan siapa bantah, neraka disumbuhnya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala فَاَعْرَضَ أَكْسَرُهُمْ Maka bertaling oleh kebanyakan mereka itu. yakni manusia-manusia kafir daripada ikut Qur'an. Serta dikata mereka itu ceher dan syair dan cerita desa dahulu kala dia tahu bahasa <tuh> bila orang baca ayat Quran dengar bukan tak dengar tapi tahu bahasa bila orang kata tengok ni jelas dalam Quran kata sistem ekonomi tak boleh berasasa riba tak boleh eh, dia kata mana boleh mana boleh nak bebaskan sistem daripada riba tak boleh dia kata kok mana pun kata. orang kata kat dia ni tengok ni dalam Quran jelas dia kata kalau sekiranya berlaku kes-kes jenayah, curi. Quran kata potong tangan. Dia kata tak boleh buat zalim lagi tu. Ha, dia kata kita rakyat, kita law pun bukan ramai sangat. Nak pejar pun dah tak cukup orang. Kita kena ambil orang Indonesia, orang Bangladesh, main hidup potong pula tangan buat ni siapa nak buat pejar. Dia pergi cakap Dia pergi cakap seolah-olah dia menafikan apa yang Tuhan suruh sebagai tidak sesuai seolah Allah satu hal, hal suruh itu tak sesuai. Maka dia bagi satu pandangan yang dia rasa lebih bijak daripada yang Allah suruh. Ini salah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فهم la يسمعون. Maka mereka itu, yakni kafir-kafir itu, tiada dengar mereka itu akan dengar terima. Bukan tak dengar, dengar. Tapi dengar, cara dengar tak mau terima. Mereka dengar pun dengar sebelah selengah gitu. Tidak bercadang untuk terima. Mendengar ke main dengar bukan dengan hati yang kosong untuk menerima ilmu tapi main dengar dengan hati yang penuh dengan prasangka maka kebenaran tak boleh masuk dalam hati yang dah penuh dengan prasangka. Kata dia maka tiada beriman mereka itu. Sebenarnya orang yang macam ni tak beriman dengan Allah Subhanahu wa Firman Allah wa qalu qulubuna fi'atinn. Dan kata mereka itu yakni kafir Quraisy Makkah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermola hati kami ini dah tertuduh. Oh, tu dia. Gentleman, perempuan. Dia pun cakap depan-depan Nabi. Dia pun kata, kami ini tak usah duk main Abang. Bapaklah. Kami memang tak bersedia untuk terima apa yang ambil Abang. <coughs> Tosahlah. Tosahlah duk main baca kitab ambil baca-baca. Tosahlah. <coughs> lah. Dia kata kesian. Dia kata aku kesian tengok. Huh? Punya duk baca kitab sampai kering-kering. Dia kata kami habang awa-awailah. Terus kami habang kami tak muslimah. Jenselmen depan ni. Habang direct depan Nabi. Kami dalam hati kami ni. Qulubuna fi asinna. Dalam hati kami ni sudah ada satu tutupan. Tak mungkin lagi hati kami terbuka untuk nak dengar apa yang kamu kata. Firman Allah Mimma sadu'una ilaih daripada dengar barang yang engkau serukan kepadanya daripada taufik Allah Subhanahu ta kami tak bersedia untuk dengar cerita Tuhan satu ni tak bersedia dengar kami lama dah duk kata tuhan ni ada banyak takah hang main nak abang kata tuhan ada satu kami tak ada masa nak dengar ajaran baru kamu firman Allah Subhanahu wa taala waq dan dan pada telinga kami itu berat Tiada berapa dengar seruan engkau itu. tu Dia pun kata, dalam telinga kami ni dah ada satu benda berat dah. Tak boleh dengar dah apa kamu kata. Wakhrun ni sebenarnya. Ada benda tumbak. Itu dia panggil Wakhrun. Ha? Dia sebut di sini, wasi Dan pada telinga-telinga kami ni, ada benda dah tumbak. Tak saham ada khayar macam mana kami tak dengar. Kami hebat awal-awal wa min bainina wa bainika hijab dan daripada antara kami dan antara engkau itu ada dinding. Hang dengan kami ini ada dinding sebenarnya, berlainan pada agama. Dinding itu ialah agama. Agama yang lain, agama kami lain, tak mungkin kita boleh duduk bersama. Kerana ada satu dinding yang memisahkan kita. Engkau suruh sembah Tuhan yang satu sedangkan kami sembah asnam yakni tokong-tokong berhala yang banyak. Nyatu perbezaan kita, dia kata. Hang doa waktu hendak satu. Satu dekat hang fikirlah pakaian. Satu macam mana nak jaga kita ramai. Oh, dia pigah dulu Dia kata kalau satu Tuhan fikirlah fikir Tuhan bagi akal terus fikir dia kata tak kita lembut Tuhan bagi akal terus fikir dia kata fikir tolong fikir dia kata macam manalah satu Tuhan nak jaga berjuta manusia kita seorang pak nak jaga anak lima orang pun jenuh macam mana Tuhan satu nak jaga ramai ni tak boleh kita kena ada Tuhan ramai pakak jaga orang sikit dia kata aini yang dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa firman Allah Subhanahu wa taala fa'mal inna 'amilun maka amallah olehmu atas agama kamu yakni sembah Tuhan yang satu kami amal atas agama kami tu dia dia kata law macam ni kita orang tidak mau kata lain orang tapi lain orang jangan kata kita orang lain orang kata kita orang kita orang makan orang dia kata macam tu. Dia kata aku pun tak mau kacau ha. Han jangan kacau. Han nak pergi sembah Tuhan yang satu han pergi. Kami nak sembah Tuhan han jangan luk kacau. Lah ni han jaga kerja han aku jaga kerja aku. Jangan kacau tepi kain aku. Ini ayah yang Qurais kata dekat Nabi Alaihi Wasallam. Sermen Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi. Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya kata olehmu wahai Muhammad kepada kafir-kafir itu hanya aku ini manusia seolah-olah kamu juga oh, dia. Allah suruh Nabi Muhammad dikata dekat Quraisy. kata dekat mereka Innama mislukum. setungguhnya aku dengan hampa di seolah kalau hampa manusia, hampa makan, hampa minum aku pun manusia, aku makan, aku minum aku seolah macam hampa cuma ialah di Allah kepada. Aku. Yang tu aja beza aku dengan hamba. Aku Allah buat turun mai wahyu. Hangpa tak dapat wahyu tu. Maka aku ni nak bawa wahyu yang Allah buat turun dekat aku ni nak habaqkan hamba. Tu saja kerja aku. Anama ilahu hukum ilafum wahid. Hanya Tuhan kamu itu Tuhan yang esar. Dia Tiada berbilang-bilang. Aku nak begitu dekat hampa, Tuhan Tuhan hampa, Tuhan aku satu aja Tuhan satu tu aja Tuhan seluruh penduduk alam ini satu tu aja Allah subhanahuwataala tidak ada Tuhan lain Fathakimu ilai maka hendaklah kamu tetap kepadaNya yakni kepada Allah dengan beriman dan taat segala syukurnya Tuhan kita satu ni aja. Kalau dia kata kena buat, kita kena buat. Kalau dia kata tak boleh buat, jangan sampai duk cuba nak buat. Tuhan kita satu ni aja. Contohnya macam kita lah, lemak kita satu aja. Mak kita satu aja. Kalau kita dah buat baik kat dia, beruntunglah kita. Sebab seorang tu dia mak kita. Tak ada dua. Kalau mak ada seorang tu pun kita gelut nak buat baik kepada, Sebelum dia pejam mata, biar dia sejuk hati dengan kita. Kalau mak ada seorang tu pun kita gelut, nak berkhidmat, nak berbakti dekat dia. Ni pula Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan kita, Tuhan mak kita, Tuhan manusia semua. Pasal apa kita tak gelut nak berbakti kepada dia. Cerita dia macam tu. Kan? Ada orang dia sanggup. Jadi apa kat dia, apa dia sanggup? Mak dia jangan rapat hidup. Buat apa-apa. Kerana mak dia, dia duduk kerja di pejabat, tiba-tiba orang telefon. Habib kata, mak dia sakit, suruh dia balik. <coughs> dia pergi jumpa ketua dia, dia kata, saya kena balik. dapat telefon main abang mak saya tak apa dia. Ketua kata, tak boleh balik. Kalau orang balik ni, macam mana pejar ni? Dia kata, nak jadi apa? Melingkuh fi. Mak saya sakit, saya mesti balik. Ha, tu dia. Dia bagi dia, mak dia ni habis. Dalam dunia ni, nama kata manusia, dia kata, Hak dia nak khidmat habis-habis, mak dia. Dia kata orang telefon mai haba betua ni sakit saya kena balik jangan tu yang saya fikir belah ni hang halang ada <tang squishy> sampai macam tu saya kata pasal apa pasal ni mak aku dia kata gaduh dengan mak apo sampai macam tu kita punya jaga Allah subhanahu wa taala tuan-tuan dia tuhan seluruh alam seluruh raqam milik dia semua Aini yang dia nak beritahu dekat kita. Dia kata, Dan minta ampunlah oleh kamu akan dia. Yang ini akan Allah. Daripada syirik dan kufur kamu dengan Islam. Minta dekat Tuhan. Minta dekat Tuhan. Jangan tak minta. Kena minta dekat Tuhan. Kena minta. Sebab kita tak tahu tentang. <tuh> tak ada manusia boleh hukur dada. Kata dia ni kot mana pun tak apa dah. Tak ada. Tak ada manusia boleh kata begitu. Sejengkai lagi kita nak jumpa sakratul maut. Seribu satu benda boleh belakang. Sejengkai lagi. Kita tak kata seminggu lagi. Kita tak kata setahun lagi. Sejengkai lagi kita nak jumpa sakratul maut. Seribu satu kemungkinan boleh jadi. Banyak riwayat yang mai daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang betapa gelutnya manusia dekat dengan sakratul maut. Gelut. Dengan gambaran yang bukan-bukan ni -bukan, Allah wakmai kat dia. Dengan ditunjukkan bagi segala amal buruk dia. Semasa dia hidup, masa dia muda, masa dia sedap dulu. hak dia buat benda-benda buruk ni Allah sayang balik bagi dia nampak. Masa tu. <coughs> Jalan satu riwayat pula Allah subhanahu wa ta'ala nampakkan rupa mak dia yang dah meninggal sekian lama. Nampak rupa mak dia main dalam keadaan duhayun-hayun susu dia. Dia kata dekat anak dia, wahai anakku, ingatkah kamu kepada aku? Aku ibu kamu. Aku besarkan kamu dengan susu aku ni. Dia kata. Tiba-tiba dia kata, bayangan tu kata, dia kata matilah kamu di atas agama mesra. Sebenarnya ini riwayat main kat kita. Cukup banyak riwayat-riwayat yang macam ni. Ini semua muamdi. Manusia tak boleh kata dia kuat. Kerana kalau dia tak dibantu oleh Allah, dia tidak kuat inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran. Dia kata fastaqimu maka hendaklah kamu tetap hati dengan Allah, beriman kepada Allah saat segala suruh dia, wastaghfiru, minta ampunlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala daripada syirik dan daripada kufur dengan Islam dan junjung segala hukumnya. Firman Allah waailun lil musyrikin alladziina la yuqtuun az-zaka wa bil akhirati hum kafir dan persangatan azab itu bagi segala kafir musyrikin yang tiada mengeluar mereka itu akan zakat harta mereka itu dan mereka itu dengan akhirat itu kafir. mereka itu, itu dia. Ha depa ni hak bantah hak engkar hak tak mau ikut seruan Nabi Muhammad ni tak ada lain dah. Dia kata melainkan depa ni akan terima azab daripada Allah Subhanahu wa maka tiada beriman mereka itu sebenarnya Firman Allah <tuh> innallazina amanu wa 'amilus shalihat lahum ajrun ghairu mamnun Bahawasanya segala orang yang beriman dan segala orang <tuh> yang beramal mereka itu akan amalan yang soleh-soleh sama ada fardu ataupun sunat bagi mereka itu pahala yang tiada kurang dan tiada putus-putus beliau -putus. Tuhan janji dah. Kalau kita boleh jadi orang beriman. Allah janji. Pahala Allah nak uamai kat kita ni. Tidak putih putih. Maksudnya tak terputih. Pahala sentiasa dok maik kat kita. Tuan-tuan. Orang yang beriman kepada Allah. Dia buat apa pun boleh pahala. Hatta tidur pun. Dia anggap tidur dalam pahala. Tidak. Orang yang beriman ini istimewa dia sampai macam itu. sebab kita dalam semayang. Tiap tiap kali semayang. Sahiat kita minta dekat dia. Assalamualaikum wa'ala'ibadillahirsalihin. Kita minta doa supaya keselamatan itu dikenalkan. Di, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ke atas hamba-hamba yang salihin kalau kita boleh masuk diri kita dalam kumpulan salihin. Tuan bayangkan berapa ramai orang Islam dalam dunia ni. Semua semayang ni minta doa supaya kita ni jadi orang yang selamat. Tu nak masuk dalam kategori salihin itu. Kalau kita masuk dalam kategori tu, masuk dalam kategori salihid, semua orang Islam semayang ni dalam tahiyat dia sebut assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sali'in. Dan dia minta tu. Minta supaya Allah bagi selamat kepada hamba-hamba Allah yang sali'in. Kalau kita salih, sendirinya otomatik kita masuk dalam doa semua orang. Berapa baiknya kita jadi orang yang baik-baik dan disebut pula dalam ayat ni dia kata lahum ajrun ghairu mamnun bagi mereka itu pahala yang tiada kurang dan tiada putus-putus firman Allah qul a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmay kat'ul yum ya muhammad bagi orang-orang kafir itu adakah kamu kufur dengan Allah Allah Tuhan yang jadi akan bumi ni dalam masa dua hari Ya'ni hari Ahad dan hari Isnin. Allah suruh Nabi Muhammad dikata si kata orang kata, Hampa gama' ni nak kufat dengan Allah. Sedangkan bukan kata bumi tempat hampa hijau ni. Diri hampa tu pun Allah buat. Gama' hampu ni hampa nak engkar dengan orang yang buat hampa. Macam orang mereka cakap gitu, Hang ke kita, Hampa gama' ni dirhasa kat mu'ah dia yang mengandung hang, dia yang beranak hang keluar mai dunia, dia yang duk perah susu bagi hang, dia yang duk tumpah kasih sayang bagi hang, dia yang belah hang, dia yang basuh berak kencing hang, dialah orang yang sanggup sakit kerana nak bagi sihat hang. Hang jangan nak dah kata kat dia kisah kalau ada satu orang mereka kata kat kita tak keluar rumah seminggu tak keluar rumah seminggu tak dalam rumah seminggu tak fikir apalah punya anak kita ni buat bunyi ke kita seminggu kita akan jadi orang kurang diri dalam rumah seminggu kalau mak kita pun orang lain kata kat kita lagu tu Kita dah rasa risau, bimbang bukan main dah. Tuan-tuan boleh bayangkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bukan sahaja jadikan kita. Dia bagi nyawa kat kita. Dia bagi rezeki dekat kita. Dia bagi kesihatan dekat kita. Dia bagi kita macam-macam benda. ni sampai hari kita hidup pada malam ni Tiba-tiba gama'kah kita nak pidrahasa dia. Dia suruh buat yang ini kita tak Dia larang yang itu kita nak bilang gak buat. Apa jenis hamba bahawa itu ayuni Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Muhammad bertanya kepada kafir Quraisy. "Gamak engkau nak lawan Tuhan sedangkan Tuhan yang buat bumi ni. Alam ni bumi ni Allah Subhanahu wa taala buat dalam tempoh dua hari," dia kata. "Iaitu Ahad dan Itsnin. Firman Allah wa taja'aluna andada dan kamu jadi baginya syirik yakni dengan asna." Dia kata. Sudahlah kamu tidak sembah Allah. Kamu pergi buat pula dengan tangan kamu. Kamu buat satu benda daripada batu, daripada kayu. Kamu pergi sembah benda itu. Apakah jenis manusia kamu ni? Dan tiada kamu beriman dengan Allah Subhanahu SWT. Tuhan yang menjadi bumi dan menjadikan Rasul. Dan menurunkan kitab kepada Rasulnya. Itu dia. <tuh> Firman Allah, Zalika Rabbul Alamin bermula yang demikian itu. Yang menjadikan bumi pada dua hari itu adalah Tuhan yang memiliki sekalian alam Maka makna alam ialah tiap-tiap sesuatu selain Allah Subhanahu SWT. Dan ini yang syok baca kitab lama ini. Yang ayat dia itu dia pandai. Dia pandai orang-orang dulu ini dia petulis kita. Tulis ini niat satu saja nak cari kerebaan Tuhan. Tuhan bagi ke dia. Dia tulis ini kita baca itu merjik elok kita baca tu so kita berasa dia kuat begitu ya so kita ambil satu malam kita buka kitab Rumi baca di kitab di, di surau ni jangan tinggal 15 orang <laughs> baca kitab Rumi bukanlah kita nak kata tak bagus kitab Rumi ni tapi dia dia dia tawa gitu sikit dia tawa baca abang duk o teh kau di rumah sambil duk melentang atas pelundang di rumah kau buka, buka baca bolehlah lah kita-kita roming ni tapi bila nak main nak betekun nak duduk nak zila dalam keadaan orang ramai panas dan sebagainya kita nak kena baca kita-kita macam ni sebab kita-kita macam ni terbukti dari segi keberkatan dia terbukti dari segi keberkatan dia oh banyak dah orang baca kitab ni tuan-tuan ni Nurul Ihsan ni bawah puluh tahun dah usia kitab ni Berapa banyak dah orang baca kitab ni. Dan berapa banyak dah orang yang baca kitab ni. Dan dengan kerana mengaji kitab ni. Menjadi sebab mushabat kepada dia dapat petunjuk Allah. Ada hadis tentang nanti kita baca satu hari mukaddimah di surah ni. Ada satu hadis Nabi SAW. Lebih kurang maksud dia. Nabi SAW kata. Kalau sekiranya dengan sebab cakap kamu. Dengan sebab cakap kamu, ada satu orang diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kata, kalau sekiranya dengan kerana cakap kamu, ada satu orang dapat petunjuk Allah. Bukan kamu bagi petunjuk, tapi cakap kamu tu menjadi sebab kepada Allah bagi petunjuk dekat dia. Maka itu Nabi kata lebih baik daripada kamu mendapatkan nugrah ternakan yang merah-merah. Oh. Nabi kata. Hadis sahih, riwayat Imam Muslid. Masyarakat Aram, kalau dapat anak unta merah ni, habis. Habis lah. Syawet orang-orang dapat masjid. Nah, Dia duduk. Habis. Terangin. Terangin lah. Dapat. Allahu Akbar. Dapat anak unta merah ni. Eh, Nabi kata dah. Kalau kamu boleh pergi bercakap dekat satu orang, kamu bercakap, kamu cakap, cakap, cakap, cakap, dia dengar cakap kamu. Dia dengar, dengar, dengar, tergerak hati dia, berubah dia daripada tak semayang jadi orang semayang. Daripada satu orang yang tak pernah jaga aurat, tiba-tiba dia jadi satu orang yang jaga aurat. Daripada satu orang kutu, duduk melengkap ke tepi jalan, tiba-tiba dia meduk, tunggu di surah mengaji dan sebagainya. Dengan kerana cakap kamu menjadi sebab kepada Allah bagi hidayah dekat dia. Kamu mendapat lebih baik daripada unta yang merah-merah. ini, ganjaran yang Allah SWT nak bagi kepada orang-orang yang sanggup melakukan kerja da'wah di jalan Allah SWT. Ta ini, tafsir yang kita baca ini, dia sedap menjentuh. Baik, firman Allah SWT. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاتِيَ مِنْ فَوْقِهَا dan jadi Allah padanya. Yang pada bumi itu beberapa bukit-bukit yang besar-besar daripada asasnya. Yang ni akan dia daripada bergolek-golek seperti parau di atas ayam. Nih Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kepada kita di bumi dan di atas bumi ni pula dia bubuh seribu macam hiasan. Allah buat bumi ni. Bumi hak bulat ni Allah buat. Dia tak buat tinggal lagu tua sahaja. Dia bagi cantik pula dengan bukit bukaunya. Dengan sungainya. Dengan pokok-pokoknya. Dengan binatang tanakannya. Dengan ramah-ramah kupu-kupu -ramah dia. Dengan dia. Macam-macam Allah buat di atas bumi ni. Allah subhanahu wa ta'ala buat semua benda ni. Wa baraka fiha. Dan bersyak pula Allah kepadanya. Yang kepada bumi ni. Dengan banyak ayam. Dan banyak tanan-tanaman dan banyak ayah susu dan sebagainya. Tu dia. Itu keberkatan Allah. Tuan tengok. Hujan ni berkat daripada Allah. Pasal apa apa ni? Quran sebut terang-terang. Dia sebut terang-terang. Allah jadikan bumi dan Allah jadikan macam-macam benda di atas bumi. Lepas tu dia kata wa baraka fiha dan Allah berkati bumi ni. Tuan-tuan, kita nak tahu air hujan yang Allah buat turun diberkati ke tak? cuba ke makau tengu bangsat. Oh. Pakak mimpi kejar rambut cerin habis semua. tak mandi. Di kejar rambut cerin bertanduk. Pasal apa tak mandi, nak mandi? Apa hayaq hak dok ada ni nak guna untuk masak, untuk makan, untuk nak bersuci, nak ambil air semayang lebih penting daripada mandi. Seorang-seorang mai surau hikmatan merah menyala tak mandi, tuan-tuan. Tak mandi ni nak tidur pun tak lena. Nak berjaga pun nak kelena. Dia jadi lagu itu. Nak tidur tak lena. Nak berjaga dia nak kelena. Tapi bila lelaki ti, nak tidur tak lena. Dia jadi pasal apa? Cik, cik tengok punca tak mandi. Pasal apa? Pasal ayat ni berkat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebab saya dah baca dah banyak kali dulu kan. Hadis Qudsi Kan. Yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman adalah hadis Qudsi. Dia kata. Falawla mashayikhu ruka' wa syababun ruta' Wa atfalun ruban, wa baha'imu ruban. Dia semua tu. Kalau lah tidak kerana ada orang tua masayikh, orang tua tua sheikh-sheikh, yang ruka, yang masih lagi duk rafon semayang dibetit. Wa shababun, khushak. Dan tidak, kalau tidak kerana ada budak-budak muda, shabab, budak-budak muda, yang khushak, yang mereka ini khusyok, nila semayang. Kalau tidak kerana ada abfal budak-budak kecil bayi yang baru beranak ni, yang rubung yang mereka ini masih menyusu susu ibu, wabah ibu rusak. Kalau tidak kerana ada menatang banyak yang gemuk-gemuk di atas muka bumi ni, Tuhan kata, lajangan susamae min faukikum hadina. Aku dah lama dah Tuhan kata jadikan langit ni daripada besi. Allah kata kalau tak kerana ada ni Ada lagi orang tua-tua duduk main masjid semayang Ada anak-anak muda yang bila semayang kosong. Kalau tidak kerana ada benda-benda ni semua Aku jatikan langit tu daripada besi Dan aku tidak cubunkan walau setitik hujan Kepada manusia yang hidup di bumi ini Tuhan benar Tuhan kalau dia marah Dia tahan keberkatan dia Keberkatan yang dia tahan apa dia? Ayah hujan tak ada ayam. Ayam ni sumber kehidupan. Tak ada ayam tuan-tuan. Bengkok habis kita. Ayam ni yang Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat ni. Dan berkat Allah padanya. Ya'ni pada bumi dengan banyak ayam dan banyak tanan-tanaman dan banyak susu. Wa qaddara fiha akwataha fi arba'ati ayam sawaan lisa'ilin. <coughs> dan mengkadar Allah padanya maksudnya mentakdir Allah kepadanya akan segala makanannya. Sudahlah Allah buat bumi, Allah buat benda nak hidup atas bumi. Tiap-tiap benda yang hidup atas bumi ni Allah takdirkan akan roti pada masing-masing manusia ada makanan dia. Semut ada makanan dia. Sotong, udang, kerang, ketam apa, kepok, Semua ada makanan dia. Ada roti dia. Yakni Allah secakkan semua benda tu pada dua hari, sama empat hari cukup dengan jadi bumi. Allah nak menyediakan segala kelengkapan roti yang nak dimakan oleh isi bumi ni dua hari aja Allah buat siap untuk semua. Begitu bagi segala orang yang tanya soal daripada kejadian bumi dan barang yang padanya itu, ayat ni ditujukan sebagai nak jawab kepada orang yang bertanya banyak tentang benda. Allah turut ayat ni. Ha, dia kata, Sawa'an lisa'ilin. Sa'ilin, maksud orang yang duk tanya banyak. Ha, dia kata, kalau Tuhan satu wajah, bolehkah dia nak jamin semua makhluk adu-adu ni dapat makanan? Dia ditanya lagi tu. Allah jawab dalam Quran persoalan mereka. Yang ni, jadi bumi dua hari. Jadi bukit, jadi makanan kepada manusia dan binatang dua hari. Cukup empat hari. Taman empat hari. Tiada lebih tiada kurang cukup untuk semua dalam masa 4 hari itu cukup semua benda mendapat rezeki masing-masing cukup dia kata iaitu Selasa dan Arba dan Selasa dengan Rabu tadi dia kata dia buat bumi Isnin dengan eh, Ahad dengan Isnin yakni pula dia kata dia menyediakan kelengkapan keperluan orang yang hidup di atas bumi Selasa dengan Arba Selasa Rabu dan jadi langit dua hari, iaitu khamis dan jumaat. Artinya kadar dua kadar dua hari kerana masa itu belum ada matahari dan bulan. Maksud dua hari itu kadar tempoh masa dua hari itu hanya dianggarkan dua hari. Pasti nak kata hari? Pasti masa satu bulan itu tak jadi jadi Tak ada matahari. Tak ada bulan macam mana nak tahu bila pindah hari pihak, tak tahu lagi lah. Jadi yang kata dua hari itu berdasarkan kepada kadar masa tu dua hari dia kata. Begitu. Dan belum ada langit dan bumi lagi pada masa tu Allah baru buat aja. Nah, ha? begitu. Firman Allah Sumbat tawa ilah sana kemudian kafshah dia kepada jadi langit. Dah selesai dah dia buat bumi. Buat benda-benda yang nak ada di atas bumi. Sediakan keperluan rauhi dan sebagainya. Lepas tu Allah nak buat langit pula. Wahiyah Tuhan. Dia kata. Dan ia, yakni langit itu pada mulanya asap ayah. Masa tu tak takda lagi. Langit tujuh lapis, apa semua ni tak takda lagi. Pada masa tu asap. Nampak berkabus dan dia merupakan ayah. Ayah ni oksigen lah. Hmm, oksigen pula-pula di sekolah lah. Dia berapa? H. H2O, kan? Okay. Bahasa bahasa sains telah ini. H2O. Maksudnya hidrogen dan oksigen. Ada dua unsur di dalam itu. H2O. Hidrogen dengan oksigen tu, dia jadi ayam. Dia boleh jadi ayam. Begitu. <coughs> Kerana adalah arsyur rahman. Arash Tuhan ar rahman itu di atas ayam. Saya disabit daripada hadis Nabi. Yang ini dihulu sebelum daripada jadi langit dan jadi bumi. Sebelum ada langit ada bumi, aras Tuhan berada terapung-rapung di atas ayam. Maka berombak ayam. Ha? Ayam yang tadi ini berombak dia kata dan berbuih, Maka keluar daripadanya asak jadi wak macam itu. Naik ke atas maka jadi langit. Ini asal-usul kejadian langit. Mengikut seperti yang diterangkan di dalam kitab tafsir Al-Quran begitu. Langit dulu tak ada. Daripada wak ayam apa semua itu ada ni, bila panas dia naik. Waktu naik ke atas daripada wak itu Allah jadikan langit-langit. Maka bumi dijadikan bumi. Ha? Dia kata Wallahu'ala. Wallahu'ala tu dia kata kita takdeh lagi. Sikit ha? lagi. Ini pakai katuk kitab dan dah bulan belak nanti takdeh, takdeh lagi. Macam ha? ni kawal hak tulis kitab ni. Dia kata Wallahu'ala. Keterangan dalam riwayatnya kata begitu. Dia kata faqala laha walil ab matafarman allah baginya ya'ni bagi langit dan bagi bumi itiya tauan aw karha tu itiya begitu pasal dia mutanna dia dua tu itiya tauan aw karha datang oleh kedua kamu ya'ni oleh langit dan bumi hal keadaan ta'at ataupun tergada Lepas dah Tuhan buat bumi dah dua hari, Tuhan buat langit pula dua hari. Lepas benda tu, Tuhan kata dekat langit dengan bumi ni, dua-dua hampa main kat aku. Sama ada hampa main secara suka rela ataupun secara terpaksa, main. Pasal aku panggil hampa main, hampa kena main. Yang ni, jalan kerja oleh kedua kamu dengan suka ataupun secara tergaja, secara pantau. Dan Tuhan buat bumi, Tuhan buat langit. Tuhan kata dekat bumi, dekat langit, ok, lah ni, jalankan tugas mati-mati. Bumi, kamu jalan tugas bumi. Langit, kamu jalan tugas langit. Kata ibnu Abbas. Ha, ini ibnu Abbas, kita ingat, kuku Nabi. Nah, dia ulama' yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Dan dia adalah ulama' tersir yang Nabi ada bagi jaminan. Nabi kata kalau ibnu Abbas yang mentafsirkan ayat itu maka tafsiran itu betul Nabi kata. Baik kata ibnu Abbas firman Allah bagi langit Tuhan kata tak kat langit naikkan matahari, bulan, bintang dan sebagainya dan jalankan angin dan awan engkau. Bila dah siap dah langit Tuhan perintah dekat langit wahai langit dia kata okey langit bagi matahari berfungsi di kawasan kamu. Jadikan bulan, bintang, segala cekrawala dan sebagainya ada di celah celahkan Dan jalan angin, maksudnya gerakkan angin dan awan yang ada pada kau. Oh, Allah nak gerakkan semua benda-benda ni, Allah perintahkan macam tu. Dan firman Allah bagi bumi, tuang akan air sungai engkau. Dan keluarkan tumbuh-tumbuhan engkau. Dan buah-buahan yang ada pada engkau. Tuhan perintah dekat bumi, ok lah ni pecahkan, bagi jadi sungai di atas di atas bumi maka keluar satu punca mata air terus merebak, merebak, merebak jadi sungai, pergi satu tempat bertakung besar jadi tasrik, ada yang pergi satu tempat jadi melebak, merebak, jadi laut dan sebagainya, ini asal kejadian semua benda yang ada di bumi dan yang ada di langit. Ha? seperti mana yang diterangkan oleh Allah dalam Quran seriman Allah, kata kedua-dua itu yang di langit dan bumi telah kami datang. Hal keadaan kami taat bagi suruh engkau. Bila dah Allah kata begitu, Bumi dengan langit kata-kata Tuhan. Kami akan buat apa yang engkau suruh. Bukan kerana terpaksa. Tapi kami buat dengan penuh ketaatan kepada perintah engkau. Kata Abu Nah al-Sakati. Maka yang bertutur daripada bumi itu. Ialah tempat Kaabah hari ini. Bila Allah perintah bumi tu keluar kata ayat jadi kantung tumbuhkan pokok dan sebagainya hak jawab balik kepada perintah Allah tu ialah tempat Kaabah tadi lah dia kata. Tu tempat hak diri Kaabah tu tentu tu tempat tu jadi ada suara keluar jawab balik kepada Allah. Dia kata begitu ni kata Abu Nah as-Sakti tadi. Dan daripada langit berbetulan dengan dia. Ha nabi awak kata apa? Baikul. Mahmud, yang kata tempat malaikat duk tawah apa orang kata tu dia berbetulan dengan Kaabah langit pula di pihak langit di situ tempat yang jawab bila Tuhan perintah dia suruh dia kerak ke matahari apa angin bulan bintang tadi ni tempat yang berbetulan dengan hak nak jadi Kaabah tu tempat tu jawab ke Tuhan dia kata begitu maka jadi Allah subhanahu wa ta'ala tanah itu tanah haram hmm. ambil sempena bumi satu yang jawab tempat tu Allah tentu bagi sebagai tanah haram dia begitu maka ditempati langit bumi khitap keduanya tempat yang berakal ha? maksudnya Allah Subhanahu wa taala seolah-olah mengkhitapkan mengatakan tempat tu seolah-olah ada ai maka dia boleh jawab dia boleh bercakap balik kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan perintah dia Tuhan khitap khitap tu maksud turun berdak kepada dia dan dia jawab kerana apa kerana Allah hendak bumi tempat tu tu bumi yang berakal begitu kerana dijadikan Allah pada keduanya hayat berakal ataupun Allah taala tutor akan seperti mana tutor bukit serta Nabi Daud dan tutor kaki dan tangan di akhirat. dia kata dan satu pendapat yang kedua dia kata memanglah Allah boleh buat bagi apa benda pun untuk nak percaya. Ingkan yasin kita dulu baca yatimlah jemaah. Tentu tak ada terjumpa ayat Al yauma nakhsimu ala aqwatikum wa tukal limuna aidihim wa tashhadu dan telah menjadi saksi kaki-kaki mereka itu. Maknanya apa? Hari akhirat itu kaki Tuhan boleh buat bagi bercakap. Kalau kaki, tangan Allah boleh buat bagi bercakap, apatahlah bumi. Allah tidak boleh buat bagi bercakap. Ini adalah dok dalam bidang kuasa Allah Subhanahu wa taala idza arada syai'an an yaqul lahu ni tak payah fikir, memang ini kerja Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, fa qadaha hunna fi yawmayn. Maka menjadi Allah akan mereka itu, yakni akan langit itu, tujuh lapis langit pada kadar dua hari Tujuh lapis langit tu Allah ambil masa dua hari untuk jadikan dia, iaitu Khamis dan Jumaat maka sudah yakni siaplah daripadanya pada akhir saat daripadanya Ujung hari jumaat siaplah semua benda ni eh ha? dan pada hari jumaat dijadikan adam alaihissalam hari jumaat Allah jadikan adam alaihissalam ini tuan-tuan dengarlah adalah khutbah jumaat di masjid dia mai khutbah kedua sok khatih dia yang dibaca hadis ni lah hadis yang mengatakan hari jemaat ni adalah hari yang paling mulia pemulu hari lah apa hari jemaat kudika Adam dijadikan Adam lah apa semua ini ceritanya bagi jemaah dah Allah siap dah semua siap dah semua ujung hari jemaah itu Allah Subhanahu wa taala jadikan Adam alaihi salam dan muwaffaqah di sini dia kata memang tepat dia kata akan ayat firman Allah dalam Quran khalaqas samawati wal ardhi fi sittati ayyam oh ya kita jumpa ayat ni dalam Quran ha maksud dia apa Allah jadikan langit dan bumi pada enam hari daripada hari dunia start daripada Ahad Isnin Selasa Rabu Rabu, Khamis, Jumaat. Complete semua sekali. Dan benda ni sebut. Allah sebut dalam Quran. Bahawa Allah menjadikan as-samawati wal-ab. Jadikan langit dan bumi ni fi sitati ayam. Di dalam enam hari. Siap semua sekali. Dan hikayat Qurtubi. Akan kawal bahawa siap-siap sehari. Daripada enam hari itu pada seribu tahun. Ini pendapat Qurtubi. Dia ni ulama yang buat kitab tafsir. Dia ada tafsir Al-Qurtubi. Nama dia. Ha, dalam tabfir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi dia kata, dia kata maksudnya ialah satu hari sama dengan seribu tahun. Jadi enam hari itu enam ribu tahun. Jadi komplit semua. Dan tentu boleh tengok benda ni perbahasan dia lebih panjang lagilah. Kalau kita bahas yang ini, kita sambung kuliah subuh esok pula. Kan? Nak cerita ni pasal apa? Dia tanya. Pasal apa Allah perlu sampai enam hari? Dia kata, dah kata Allah ni izah arada syai'an. Ayakulalahukun fayakun. Kun jadi fayakun. Maka jadi. Sebab apa nak buat ni semua ambil sebenar hari? Ha, itu ada pula dia punya perbahasan dia. Di antaranya yang boleh kita petik sikit lah. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala nak beritahu dekat manusia. Bahawa nak buat apa pun perlu masa. Bukan Allah tak boleh buat. Kalau Allah nak buat, kun fayakun. Itu boleh. Langit bumi masa tu juga jadi sungai, jadi bukit, pokok, tumbuh, kun, payah kun. Jadi itu. Ya, tak payah tunggu sampai hari, buat dua hari ini, dua hari ini. Kurtubi pula kata sehari sama dengan sepai putar. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak perlu. Tak, tak perlu kepada masa-masa ini -masa semua. Tapi Tuhan buat bagi nampak ada masa nak jadi benda ni pasal apa? Pasal nak bagi pengajaran kepada manusia. Nak buat apa pun kena ambil masa. Kita nak ubah diri kita jadi baik pun ambil masa, tuan-tuan. Umur 51 dah baru. Baru tahu pakai kepian putih elok. Kan? Hari itu masa umur 40 dulu, 45 dulu macam mana? Kan? Makna kata ambil masa. Ambil masa. Kita nak ubah diri kita pun ambil masa. Nak ubah keluar tu, eh, ambil masa luar, ke, ngah duduk dalam satu kelumbung rumah tu nak ubah dini kita daripada tak pakai kelumbung, kau pakai kelumbung boy, oh, dia sampai heret kita di depan sok kaki, dia kata heret kita di depan sok kaki, depan kaki dia kata ni laki saya ni gila ada la ni, dah betul. Ni lama dia pergi mengaji kat Ustaz Gansuri. Naik lama kita pula. Naik lama kita pula. Ni lama dia pergi mengaji Ustaz Gansuri. Baru hari pergi mengaji. Balik main tu bersarah kat saya. Yang dulu menikah. Biar anak lima enam orang dah. Dia tak pernah tebak pun saya. Tak pakai kelombok. Lani hamrih bukau main. Balik tu bersarah kat saya. Baru pakai kelumbung. Baru mengaji dua tiga hari. Oh dia rumah dulu tu. Kan baru nak ubah bini. Anak tak ubah hari tu. Duduk pakai selok jin ketak je kan. Baru nak ubah bini. Bini tak boleh ubah, nak diubah ubah anak. Anak pergi ubah Tentu Jadi apa maksud dia? Maksud dia Allah nak beritahu, nak buat apa aku ambil masa. Kan? Nabi pun bagi ingat pula kita. Nabi kata, Al-Ijlatu minas syaitan. Wasta'anni minallahi subhanahu wa ta'ala. Nabi kata, Al-Ijlat. Sipat berapa-berapa, nak cepat semua, nak kena settle cepat-cepat. Malam ni juga mesti mahu selesai. Ini minas syaitan. Ini daripada syaitan watta'anni min Allah dan sifat tenang tenteram tak kalut ini daripada Allah Subhanahu wa Allah nak buat bumi langit apa semua ni Allah boleh buat dengan sekali aja tapi Allah tak buat macam tu dia ambil fi sitati ayyam dia ambil enam hari dengan tujuan ini menjadi satu pengajaran kepada manusia Allah yang boleh buat cepat pun Allah bagi masa lama untuk nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia istimewa Allah waktu turun mai dekat dia dengan mukjizat dengan wahyu dok turun mai Quran 30 juzuk Berapa lama Nabi nak boleh form kerajaan Islam di Madinah? 13 tahun, duk pemberitahu orang Islam saja di muka. Pemberitahu akidah mereka, bagi kuat keimanan mereka. 13 tahun, pindah pergi ke Madinah, sampai di sana, bina kekuatan dulu. Baru boleh form satu kerajaan Islam di Madinah. Maknanya, Nabi yang Allah boleh tolong pun, Allah cuba Nabi susah untuk nak dapat apa yang dia nak buat na muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian wa awha fi kulli sama'in amraha dan menjadi Allah pada tiap-tiap langit itu kerja bagi jadi mentari nya dan bulan nya dan bintang nya dan palaknya dan malaikat pada tiap-tiap langitnya itu dia di langit seolah Allah letak macam-macam ada matahari, ada bulan ada macam-macam planet dan sebagainya dan di sana juga ada segala macam falak Ha, segala bintang-bintang yang boleh dibuat kajian oleh manusia Tuhan pun penuh di langit yang tu saja pun manusia nak buat kajian tak habis Tuhan tak buat bintang tu ada ke atas langit tu bintang tu saja manusia buat kajian tentang ilmu falak tak habis tu dia <tuh> dan kejadian padanya daripada laut dan bukit embun dan ayak sejuk dan sekalian yang ada di dalam langit semua lah atas bumi di langit semua Tuhan buat ni Tuhan buat tiap-tiap satu benda ni tidak tiap-tiap ayak embun yang Allah buat turun tu ada dia punya khasiat ada dia punya khasiat dia. khasiat dia kena sebut begitu ha, kalau sebut khusiat dia jadi makna lain makna dia tu ni tu balik tengok dalam khus nak abang tak sempat hati ha, dia kena sebut begitu kalau fasiat makna dia faedalah fasiat kalau khusiat dia makna lain hantu balik tanya anak mengaji quran apa makna dia ditanyanya dia cek-cek lang kamu ni dekat ayo ni apa cerita betul bagi dah ah gitu dia sebut bagi betul tirmun Allah wazayyanas samad dunya bimatabiha wa hibah dan kami hiasi akan langit dunia itu dengan beberapa bintang dan kami pelihara daripada hampir syaitan bagi mendengar khabaran daripada langit itu dengan rejam dengan bintang itu. Itu dia Tuhan buat bintang di langit itu. Yang pertama dia kata apa? <coughs> dia kata, <coughs> Wazayan Kami hiasi langit dunia. Tengok bintang nampak cantik. Dia menghiasi langit. Itu satu. Yang kedua, apa dia kerja bintang ni Apa dia? dia ni digunakan untuk rajman li syayatin iblis syaitan jin dan sebagainya sentiasa cuba nak menghampiri kawasan lagi pasal apa pasal dia nak dengar dia nak dengar apa keputusan yang Allah buat di dia luqmanul kalau dia mula curi dengar dia bawa benda tu bawa balik mai dekat kaher dekat ahli ahli nujum contoh bomo dukun dia sebagainya ada ada di di, di bumi ni bila orang hilang barang pi jumpa dia dia ambil kemian duk perasat duk lengkok muka kemian tu duk tunggu syekh tu turun mai abang kawan tu turun main dia kata bagi tahu kat dia barang tu tak ada tapi mana duk dalam rumah ni dia pun abang kat kita dia kata Ali dia panggil Ali dia Ali dia tabalau ni tak pi joge dia ada kuni juga orang nak wak sorok ni bukan oleh Ali kenal dia ni jadi macam ayat tu, di mana ni dia tahu semua benda ni Syaitin. syaitan, syaitan iblis, jin yang pinjuk curi dengar rahsia ni main duk bisik habaq Cuma nabi kata hak depa habaq ni satu kebenaran ditambah dengan seratus pendustaan. Iblis, syaitan, dia dewa main satu. Satu betul. Apa dia? Barang tu duk ada lagi. Satu betul. Hak orang yang ambil ni bukan orang lain. Ha. Dulu dok kerap main omahang, lah tak main. Hak ni semua adalah tambahan yang dibuat oleh syaipan dengan tujuan supaya manusia bergaduh sama-sama sendiri. Akhir ni semua ada keterangan dalam agama. Kita kena mengaji baru kita tahu benda-benda ni semua. Ah, jadi bintang ni fungsi dia yang kedua ialah nak rejam seta jin yang mai tu nak dengar maklumat daripada langit ni. Zalika taqdirul azizul alim. Bermula yang demikian itu takdir Tuhan yang al-Aziz al-Alim. Yang menang, yang menang di dalam miliknya, lagi yang mengetahui dengan makhluknya. Wallahu a'lam. Jangan Lepas ni kita masuk fa in a'radu faqul anza'tukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad wa hamadatni cerita pertama bukan cerita apa dia nak cerita akibat yang akan menimpa orang-orang yang bantah nabi dia dia nak mailah cerita azab apa Tuhan buat main hujan batu dah apa, apa semua dia kita, kita nanti jumpa pada ayat yang berikutnya insya-Allah wallahualam yang baik itu daripada Allah, yang terbaik itu si sih nasihat kita tangguhkan dengan aspek kafah dan sholat terus. Salam sejahtera.